Голод, проклятий, збуджений громами, Підвівся, встав з землі І заскриготав голодними зубами В гнилій кривавій млі. І він пішов нестриманий полями До міст, до сіл, до хуторів. І він нападав на все без тями, І все без тями гриз і їв, він розривав бика роками, Бів цю, як хліба, шмат ковтаву, Дітей малих з'їдав з кістками, Не обминав дерев і траву, Все з'їв, тікати не спаслися. Догнав на горах у лісах, А тих, що в муках розп'ялися, Він з'їв голодний на хрестах. І враз самий лишився у пустелі, Сміхнувся, зітхнув, нагору зліз і написав огнем на скелі: "Хліб, мир і воля наш девіз". 29.03.1922.